je to vizualizace v podstatě se objevuje, ale žádný tělo. To je v pochádku. No, takže... Ale dech tam je. Dech musí být jasný, protože dech je to, co spojuje tělo. Tělo, počítat těla, nemusí být jasný. Když je jasný, neškodí to. Ty se chceš dostat do pránického těla. A jak jsme už hovořili, pránické tělo vlastně je to, co je schopné to hrubé tělo změnit. Hrubé tělo je částečně to, co pránické tělo zakrývá. Jelikož my jsme napojeni na hrubé tělo, vědomí je vždycky napojené na tělo. My pracujeme podle principu slepce a kripla. Kdo zná princip slepce a kripla, hm? to najdete jak v buddhismu, tak i v Mahabharatě. Hm? ve všech vlastně traktátech, který hovoří o józe, jóga stejná stejný příběh. Naše situace na tomto světě je situace kripla a slepce. A kdo je slepec a kdo je kripl? David už to slyšel mnohokrát. Kdo je slepec? Slepec to je tělo. Tělo správně. Bez, bez ducha oko nic nevidí, bez ducha ucho nic neslyší. Bez ducha nos nic necítí, bez ducha ničeho se nemůžeme dotknout. Proto tělo je v situaci slepce. Aby něco poznalo, musí tam být to vědomí. Když tam není vědomí, tak nic nepozná. Ale vědomí je zase kripl. Vědomí se samo nemůže pohnout to, co hýbe vědomím, to je prána. A ten fakt, že prána hýbe vědomím, je vlastně zakryt tím hrubým tělem, které jsme nazvali ahara kaya, tělo potravy. Jelikož stav samsárického vědomí je stav hrubého, nečistého vědomí, my jsme uvázaní na tělo. A věnujeme se tělu a představujeme si, že naše tělo to jsme my. A že nám patří. To je všechno na základě hrubého poznání. Poznání, které je spojené s hrubým tělem. Aha, rakája. Teď to, co nám dává přístup k jemnému rozlišování, k jemnému tělu, to je pránické tělo. Jestliže meditujeme na dech, vlastně. Transformace dechu na základě jemného vědomí, že dech se projevuje jako obraz dechu, který se vyčistí. To je všechno vlastně spojené s pránickým tělem. Nižší božstva jsou ještě v v hinduismu, v buddhismu, celá kosmologie je založená na zkušenosti meditace. Právě to v našich částech světa je objektem nepochopení. Veškeré naše poznání, veškerá naše zkušenost pochází z vědomí, z mysli. Hrubý stav mysli je spojen s hrubým stavem těla. Hm? Jemný stav mysli je spojen s jemným stavem těla. Hm? Toto božstva se jmenují v hinduismu, v buddhismu, déva. Od sanskritského korene div, což znamená zářivý tělo. Hm? Jestliže praktikujeme meditaci, získáme zkušenost zářivého těla. Ve stavu koncentrace, kamkoliv se koncentrujete v těle, obzvláště na ty senzitivní místa, proto jsme cvičili trochu ty senzitivní místa, tam se objeví energie. Jestliže koncentrace je dobrá, ještě lepší, pak světlo, prout energie, světlo, teplo, to všechno přichází spolu. A to odhaluje vlastně to, to pránické tělo, které je přímo napojeno na vědomí. Čili ve vědě jógy právě poznání pránického těla je, čista, je cesta o čisty. Ať už meditujete v nosních dírek jenom na hrobí dech, tak vlastně ten objekt dech se očistí na základě toho jemnějšího těla, který si vytvoříte jemnějším vědomím. Vědomí jako takové, hm? se je důležité poznat, se hýbe právě díky práně. To je vztah vědomí k tělu. Vědomí samo je kripl, se nemůže hýbat. Pokud není napojené na pránu, tak se nehýbe. Jestliže zemřeme hm? a zemřít je náš osud, jestliže něco rozumíme z meditaci, tak vlastně hlubší aspekt meditace je příprava na, na velkou cestu, která nás nemine. A v té cestě právě náš naše vědomí se tež bude hýbat na základě prány. Jinak to nejde, jinak se nepohne. Hm? Základní joga začíná tam, kde jsme si vědomí pránického těla. Vyšší yoga začíná je tam, kde pránické tělo se stane prostředkem k nadsvětskému samády. Abychom se dostali ven ze, sam ze samsáry, potřebujeme nadsvětské samády. Nadsvětské samády je vioze, se liší od světského samády tím, že v něm není místo na ulpívání. Proč v něm není místo na ulpívání? Protože není v něm místo na zachycení se známek objektu. A není v něm místo na zachycení se známek objektu, protože toto slediska buddhismu, toto samády se děje na v základě pochopení prázdnoty. Toto pochopení prázdnoty se jmenuje transcendentální moudrost. Hm? To je Mahajánové učení. Transcendentální moudrost znamená pochopení prázdnoty jakožto jediného objektu. Jiný objekt neexistuje. A tam se musíme dostat. Jestliže se tam dostaneme, pak věda jogy se začíná, začíná vyjasňovat. A samozřejmě meditace na dech, tak jak jsme ji vysvětli, je příhodnější, protože Vlastně pránické tělo existuje všude. Toto to se učíme číkum, aby jsme to pochopili. Hm? Tělo je založeno na, stejně tak jako duch, je založen na eh, koloběhu energie. Poznání prázdnoty je vlastně se nalaďuje na to poznání, že tato energie od samého počátku nám nepatří. My jsme si ji zosobnili na základě hrubého poznání. aby jsme si odosobnili, potřebujeme jemné poznání. A jemné poznání získáme na základě právě poznání jemného těla. Proto je tak důležitá koncentrace. Bez koncentrace jemné tělo nepoznáme. Jestliže jemné tělo nepoznáme, budeme stále upiatí na hrubé tělo. A jelikož jsme upíváme na hlubém těle, nedostaneme se k józe. To je hlubší význam jogy. K se právě dostaneme poznáním toho jemného těla. Dneska bohužel plno lidí se Snaží učit jogu jako něco jako gymnastiku, ale to je nepochopení jogy. Yoga je přístup k jemnému tělu a na základě jemného těla poznáváme jemné vědomí a na základě jemného vědomí poznáme proces osvobození. A na rozdíl od základního buddhismu právě Mahajánové učení, obzvláště v jeho tantrických formách, zdůrazňuje, že proces osvobození se neděje jenom na základě správného rozlišování, na základě vědomí, ale děje se na pochopení i když je to tež v základním buddhismu, ale není to jasně vysvětleno, děje se na základě pochopení totality. Jedné totality a ta totalita se nazývá takovost. Ten, kdo je bodhisattva, se, kdo se snaží praktikovat cestu bodhisattva, se liší od ostatních forem poznání yogi tím, že od samého počátku se snaží chápat takovost, jakožto jedinou skutečnost. Jiné slovo pro Budhu je Tathagata, to znamená ten, který přichází a odchází v takovosti. Jestliže praktikujeme cestu bodhisattvy, jsme ti, kteří se snaží pochopit princip přicházení a odcházení v takovosti. Nic v naší zkušenosti nemá žádné jádro kterého se je možno chytit. Hm? Je to tak? Když máš tento přístup k meditaci na dech, no tak to pochopení té meditace se trochu mění, protože když medituješ na to jedno místo, tak vlastně zapomínáš, na tu jednotu, ve které si nacházíš. A jestliže se vědomí přenese na celé tělo, ten počítek je jiný. I když trváda tež vysvětluje stejný princip. Třetí cvičení, o kterém budeme mluvit zítra, je cvičení, když nadechuješ, vydechuješ, učíš se poznávat celé tělo. A celé tělo tež Komentářích Terevády je vysvětlováno jako celé tělo karma, kamadžakája, celé karmicky zrozené tělo, celé tělo dechu a celé tělo vědomí, které dech pozorují. Ten samý princip. Když soustředíme na jedno místo, ten princip nebude jasný. To zjemnění těla, kterého získáváš tým, tu koncentraci na jedno místo, vlastně se nedá odpojit od počitku celého těla. Dobrý, ještě nějaké otázky od Petra? On se chtěl něco zeptat? Maruise Tang? Zuzana? Prána je či? to samé. A stromy, ty to všady. No, Ale v buddhismu rozlišuje. prána má, v buddhismu mluvíme o takzvané jivitendriya. Hm? tendria znamená eh, schop, životní schopnost. Jak asi si studovala, v Abidarmě životní schopnost patří jak stromům, rostlinám. Hm? Ale ta životní schopnost, která patří stromům a rostlinám, to je životní schopnost, která je, je životní schopnost růpa. životní schopnost eh, materiální. No a teď buddhismu se též rozlišuje životní schopnost myšlení. Se, čili jsou dvi, dva smysly ve smyslu orgány života. Materiální a Duševní. stromy tráva mají jen materiální. douševní právě proto striktně řečeno, když poškodíš rostlinu, tak je není to je to vlastně nesmysl, je je že nich nesmí Poškodit rostlinu, protože rostlina nemá duševní životní schopnost. Poškození duševní životní schopnosti je považováno za násilí. Nepoškození rupa životní schopnosti. Právě proto, Tervádové vina i mních nesmí ani poškodit rostlinu, ale vlastně to je proti duchů budova učení. Buda toto pravidlo udělal proto, protože v mytologii, stejně tak na západě, tak v Indii, tak i v Číně, rostliny se přeměňují ve výli. Je to tak? A Brahmíně v Indii věřili, že prostě rostliny, poškození rostlin je poškození života. Ale vlastně to je pouze folklor. To není to je to v, v buddhistické psychologii, filozofii, to tak není. Čili eh, duch potřebuje energii, aby se hýbal, vlastně eh, rostliny též, aby rostly, aby dýchaly, hm? potřebují též energii. Hm? Ale ta energie, kterou eh, potřebují rostliny k tomu, aby rostly, to je materiální aspekt energie. Ale aby duch rostl a duch byl opatrován a byl zdravý, tak potřebuje tu duševní stránku energii. A ta prána, nebo životní schopnost, je to, co chrání jak tělo, tak i ducha. Stojí za to, asi o tom trochu prečíst, buddhistická Filozofie, psychologie je neskutečně hluboká. Ty poznatky, co měli starý mistři před tisíci lety, to ještě moderní psychologie v plenkách. Ještě všichni mají zkušenost meditace na dech v trochu jiném pojetí. Jde to jako? Důležité je poznat, jaký dech nás vlastně připravuje na stav koncentrace. Jestliže Dýcháme bez zvuku, jestliže dech je jemný, jestliže dech v těle nenaráží na překážky. Tento dech, proto se učíme také hm? Tento dech je příznivý koncentraci. Jestliže dech slyšíme, hm? dech jogina ani bohové nemůžou slyšet. Jestliže dech slyšíme, jestliže dech naráží na překážky v těle, a jestliže dech není jemný, spojený s jemným dotykem, jemno znamená jemný dotyk, v tom případě nejsme naladění na vlastně utišení, proces utišení. A proces utišení je předpoklad k správnému poznání. Jestliže není utišení, žádné správné poznání není. Protože jsme obětí vlastních libostí a nelibostí. A my vkládáme je do obrazů, které tvoříme myšlením. Myšlení není nic jiného než tvorení obrazu, To byste si pomalu měli v meditaci uvědomovat. A do těch obrazů my pak vkládáme naši libost a nelibost. No a tento stav je naše samsára. Jiný stav není. Teď, proč meditace na dech je tak důležitá? Protože jestliže přestane dech, přestane myšlení. Jestliže přestane myšlení, I když na nějakou dobu pak myšlenky se nám začínají jevit jako něco zvenčí. Normálně se nám myšlenky jeví jako něco zevnitř, ale ve skutečnosti myšlenky a obrazy, které naše vědomí tvorí, jsou zvenčí. To je naše... Minulá karma. Ta karma z je důsledkem našeho ulpívání na počitcích. Jelikož ulpíváme na naše libosti a na libosti, vytváříme karmu. Jelikož vytváříme karmu, vytváříme samsárické vědomí. Vědomí, které ulpívá. Ulpívá na čem? Na hrubých počitcích. Proto v hlubším pojetí jogi, joga neznamená nic jiného, to je vysvětlováno takže v budismu, v jainizmu. v Vedickém pojetí jogi. Yoga není nic jiného než proces bavování se hrubostí. Pro tu hrubost existuje jméno duštie to obsahuje vlastně všechny nečistoty našeho vědomí. Všechny nečistoty našeho vědomí se nazývají hrubost. A z hlediska buddhistického pojetí meditace tato hrubost pochází z hluboké tendence vědomí ulpívat na obraze. více v příštích dnech. Když už dělat jogu, tak dělat s pokopením a se... s perspektivou. Jinak já nevím, jaká joga z toho bude. Můžu ještě ještě dotáct. Jste mluvil o tom, jak se objavuje samatanimita při zemění? A jaký je rozdíl mezi přístupovou koncentrací a vnorem? Co se týče objektu, tak žádný. Jak objekt přístupové koncentrace, tak objekt v buddhismu. Rozlišujeme mnoho mnoho druhů samády. Kromě jiného samády přístupové, to se říká upačára, a samády fixace, to musel jít arpana. Arpané je synonym Vitarka. Vitarka je to, ta síla mysli, která nás fixuje na objekt. Proto z hlediska buddhistické filozofie je to tež síla mysli, která vytváří řeč. My jsme fixovaní na ty obrazy. O tom budeme mluvit později. Obzvláště večer máme tady text vysvětlující šamatu vypašanu z hlediska pojetí praxe bude no a teďkon máš Arpana. Samády a Upačára Samády. Abych měl Arpana Samády, překračuje sféru poznání založenou na nebo spojenou s pěti smysly. A Arpana Samády, samády fixat, Upačára Samády, i když získalo zjemněný objekt, nepřekračuje tuto sféru. Z hlediska budistické kosmologie, to je sféra bohu, stejně jako hrečtí bohové, he? indičtí, vedičtí bohové, to je, reka, to je stav bohu s jemným tělem, zářivým tělem ale přesto vázaný na tělo a tím pádem vázaný, takže na libosti a na libosti. Hm? Ti vyšší bohové se nazývají, se říká Brahma. Brahma v indickém pojetí je ten, který je, žije sám. O samoce. Proč je o samoce? Protože se nespoléhá na pět smyslu. Protože se nespoléhá na pět smyslu. On se rodí preměnou vědomí, nerodí se. Na základě eh, chtíče ne, vůči hrubému tělu. Ten existuje už pak v pránickém těle. Pránické tělo je tělo pro mě. Celá vlastně kosmologie, jestliže naše rozlišování se zjemní, můžeme si vytvářet jemné obrazy a rodit se podle těchto jemných obrazů. Jestliže nejvyšší stav božský ve sfére, který je, ve které ještě pět smyslů hraje roli, to je paranimita, to znamená, že vytváříme obrazy na základě, vlastně my používáme obrazy druhých, aby jsme se uspokojili. A jestliže přesáhneme sféru smyslu, nacházíme se kde? Nacházíme se... V samotě. Brahma nehlede hm? počitky pěti smyslů. A jestliže se dostaneme do sféry arpana, samadhi, do sféry fixace, též přestaneme hledat hm? počítky pěti smyslů. Čili se osamocím, osamotíme. To znamená, že žijeme jenom duchem. Hm? A jemnými formami, které duch vytvořil. Všechno dává smysl, jestliže chápeme tu kosmologii, yogi, což je kosmologie založená na. Právě zkušenosti hlubší koncentrace. Celá indická mytologie je na tom založená. Taky způsob myšlení. Kultury je zakořeněný poznání, že to, co poznáváme, závisí na stavu vědomí. Teď v naší kultuře, díky vědě, se to obrátilo. Vlastně. No, a teď se to pomalu zase vrací do starých kolejí. To, že máme Relativitu. Máme poznání hmoty, jakožto prázdnoty. No ale naše myšlení to moc neovlivní. Dobrý, můžeme jít na meditaci. Ještě jsou nějaké dotazy? Jenom to, že ta Arpana Samády je teda ten vnor. Arpana Samády je fixace. Fixace vno Co se stane ve stavu fixace? Neopouštíš ten objekt. Spojíš se s ním normálně. Objekty se mění. Proto nejsi fixovaný. Když jsi ve stavu fixacem, tak objekty nemůžeš měnit, což je fixované. Teď právě v tantrické meditaci nebo i v Mahajánové meditaci ne tolik se klade důraz, ačkoliv je to velice důležitá zkušenost, na to samády fixace, ale vlastně hlavní meditace probíhá v tom upačára samády. Protože ty se nechceš fixovat, ty chceš chápat vše jako totalitu. Nedualistický přístup. Ale to neznamená, že celý to myšlení jogi, celý to myšlení spojené s Šamatá a Vypašana není strukturováno podle tyto struktury jemnějších a jemnějších objektů, které představují jemnější a jemnější stavy početku a vědomí. U pačára samády dosahujeme čistotu vědomí. No a na základě ty čistoty vědomí si pak můžeme stavět čistou zemi. Já jsem velmi začatočník. Co znamená ta čistá zem? O které hovoříte? Čistá zem je založená na vlastně principu toho, že vše poznáváme, poznáváme vědomí. Jestliže vědomí je čisté, země, ve které žijeme, to, co vnímáme, je čisté. Jestliže vědomí není čisté, naše země. A bodysatvá, je ten, kdo medituje na země buddhy. Všude jsou Budhové, v čistých zemích. On si je vizualizuje. Proč? Protože čisté vědomí je takovost, v základ takovosti všech a Vše z této takovosti pochází. Hm. O tom budeme mluvit trochu více večer, hm? z hlediska teorie. Hm? No to je samozřejmě jenom teorie, netreba si ji chytit. Hm? A ta teorie pomáhá. Kdo studuje buddhismus, studuje cestu čeho? Osvobození z utrpení. Hm? No a to pomáhá k pochopení cesty k osvobození z utrpení Vlastně tím se ta cesta stává jasnější, že chápeme podstatu takovosti našeho vědomí. Všichni mají kuráž jít do meditace, na dech, jakožto prostředek k nejen k koncentraci, ale prostředek k hlubšímu pochopení vědomí. Jakožto základu všeho, co poznáváme. No a to vědomí, které poznává jemné objekty, musí být koncentrované vědomí. Jinak zůstáváme u teorie a z teorií se nenasytíme. I když je hezká a pěkně se poslouchá, nikdy nás nenasytí. Musíme jít do své laboratoře tam najdeme nasycení. Tak jdeme, chcete krátkou přestávku, nebo jdeme hned do meditace? Hned do meditace? Výborně. <laughs> tak jenom. Minutku. Minutku, dobrý. Tak, pět minut. Když zárušili pozornost na to celé tělo, tak je tam z ní také puluzování, to je v pořádku? No, to je absolutně v porádku. To je k tomu patří, Protože srdce je tež energie mlčí a koloběh krve v těle, obzvláště medicína, to ty blokády, co máme v těle? Tež jsou blokády krve. Stagnace, to je hm? To je to, co již Čí, je. čínské větci je to stagnace? Stagnace. Mm -hmm. hm? Co hýbe naší krvi? to je taky prán. A jak to souvisí s tím elementem? No, souvisí, samozřejmě. No, Prána je eh, hrubší. Víra prány je právě dýchání. Dýchání je to, co, čemu se říká v buddhismu formace těla. Jak se hýbeme? Naše tělo je jako co? Jako vůz. Hmm? V Indii před je jedno vůl, hmm? krásný bílej vůl, to si viděla. Hmm? Ty jsou překrásný. Hmm? No a aby ten vůz se hýbal potřebuje koho. Poháněče. Ten poháněč, to je tvoje vědomí. Ten vůl, to je vítr, prána. A ten vůz, to je tohle. Ono, tak potom je to tak, že kam se zaměří myslel, tak tam i děti. Presně tak. A potom tam děti. Okay. Přesně tak. To čekáme. My jsme jako. Loutky. Ten dodrží ty provazy, který má se loutky. Medicína tomu říká nervy. Burismus tomu říká formace těla. Vlastně se jedná o stejný princip. A ta formace těla, to je víta, element větru. Protože v práně element větru je predominující. No, to je to hýbe, taky koloběh krve. Takže to je nervový systém. No, tak to je jiný slovo, protože indická medicína, čínská medicína operuje s elementy, hm? mm -hmm. tak si ty nervy dali do elementů. Hm? Mm -hmm. Element nervů neexistuje, ale existuje element. Potom ty elementy v indické medicíně jsou napojené na dhátu. Ty základní prvky, které nás tvoří. V tom pak už jsou započítané ty nervy.